ти добре розважишся з ними, а тоді ми назавжди зможемо лишитися разом. Ольга мить дивилася на мене круглими очима. Тоді нараз закрила груди руками, ніби раптом почала мене соромитися. «Що ти таке говориш? Бог із тобою!» Жінка встала, почала заткувати, збираючи свій одяг. «Чого це ти так злякалася, ніби чорта побачила, Ольга? Чого ти?» «Страшні речі ти говориш. Ти ж казала, що любиш. Що ж, йди. Мабуть, до кінця віку мені не вдасться знайти тої жінки». Вона побігла геть. «Мені не хотілося, щоб та жінка зняла галаз. Це було мені не потрібно. Я заспокоїв себе тою думкою» що жінка не стане всім розповідати про наші стосунки, адже тоді її в місті просто заплюють. Запитаєте мене, навіщо я все це вигадав? Перед тим, як кохатися з нею, я намазав свого молодшого чорним зіллям, і тепер у ній зараза від мене, а згодом, коли вона таки приспить із тими всіма козаками, то буде і в них. Вітання із самого пекла. З часом від тої хвороби тіла їх страшно почнуть розкладатися. Їх усі заплюють, і вони здохнуть. Так що будьте уважними, панове козаки, не поспішайте вилазити на блудницю, що готова лягти з кожним. Тримайтеся краще своєї жінки. Коли я повернувся в місто, люди вже вийшли з церкви. Я побачив гетьмана в супроводі миргородського полковника Лісницького, який, очевидно, щойно прибув. Я тут же побіг шукати лиха, щоб підлянув за ними. Виговський запросив пана Григорія в свій кабінет. Той навідріз відмовився навіть промочити горло з дорогим. «Біда геть мене», – почав він, – «Москва на нас суне». «Як це суне?» – втропав Виговський. Він зблід підвівся з лави. «Московське військо з воєводами перед кордону ще день і на Україні будуть». Виговський спохмурнів, почав ходити по кімнаті. «Отже таки вирішили своїх воєвод нам на шиї посадити». Без дозволу гетьмана і козацької ради Нічого не скажеш, добрих спільників нам Бог дав Вони вже до того обіцянки не раз ламали Та щоб ввести війська в наші землі Гелісовицький також стояв на ногах Вони настрашилися, що козаки тебе гетьманом вибрали А не Хмельниченка, ти не на руку Москві вони лізуть, щоб нас усіх у шорах тримати Та щоб добро наше смоктати, як не на п'явки, додав Гетьман Що ж, раз вони нашу вольницю ламають, то треба шукати нових друзів Лісницький не розумів, до чого хилить Виговський Це ж яких? Зі Шведами і Семиградом союз розвалився, хіба що ляхи Ляхи надто ще слабі до хана треба послати. Настала мовчанка. Виговський думав, Лісницький перебив його роздуми. Татари на нас чортом дивляться, відколи ми піддалися Москві. Та й спільники вони ненадійні. Хто грошима сипне, за того й йдуть. А в нас грошей не так багато. Виговський далі ходив по кімнаті. Усе так, Григорію, але й Москви терпіти не можна. Вони крок за кроком відбирають у нас вольності. Побачиш, скоро воєводи у вибори гетьмана втручатися будуть, самі податки збиратимуть, самі козацькі землі захоплять і людей на панщину гнати будуть найгірше ляхів. Вони вже своїх мужиків так скрутили, що ті й сапнути не можуть то їм наша Україна, наша вольниця, кістка в горлі. При них не буде розвитку, відкрито стати на них змоги нема, люди не підуть на москалів, а як підуть, то не всі, а народ ділити не гоже, та й розпалювати нову війну, коли край ще після старої не оговтався, немудро. З ними треба торгуватися, доки сили не наберемо, тому треба посилати до хана». Цар налякається, посуне назад, а з татарами і так миритися колись треба. Сусіди все ж таки, а із сусідами треба торгувати, а не воювати. Лісницький тепер зрозумів тактику гетьмана. Усе це добре, та звідки грошей взяти? До хана з порожніми руками миритися все одно, що до ведмедя з Пуковкою. У Виговської на це була відповідь. Видно, не одну ніч не доспав, усе обдумуючи. Викопаю скарб Хмельницького. Скажу їм, що зичу під процент. Тут інша біда є. Хтось намовляє козаків, що мене нечесно вибрали, що рада була неповна. Нову в Корсуні скличу, так що гукни там усім козакам ліобережним. А про татар поки що нікому. Добре? Лихо переказав усе слово в слово. Я задумався, обставини складаються якнайліпше для нас. На козаків при Москва, штовхаючи їх до невірних, між самими ж козаками також згоди нема. З одного боку Виговський, з другого Пушкар, з третього Хмельниченко. Ми ж бо ще кілька разів навідалися до нього, і він почав шкодувати, що так легко відрікся від булави, а Пушкар і собі гетьманом захотів бути. Це він злегався із запорожцями і чутки розносить, що рада була неповна. «Проростає, мабуть, моє зерно. Треба всі події пришвидчити». А то Виговський лис хитрий, домовиться з усіма. Довго не думаючи, я пішов шукати Брюховецького. Тільки з ним були пов'язані мої надії. З настанням осени вечори стали довші, холодніші. Не дуже хотілося покидати насиджене місце Проте іншої ради не було, я вже давно склав свій план і мушу докладно його дотримуватися, а тоді зроблю на Україні таке, що сам сатана позавидує. Я вже намовив Брюховецького, а через нього і Юрка, що їм треба чекати з черна, тікати. інакше Виговський їм шиї поскруче, чи так, чи інак». Юрко сам тікати не хотів, вирішив послати на Січ Брюховецького, як свого повірного, щоб попросити в низового товариства захисту і відновлення справедливості. Іван Мартинович мусив, як колись сам Богдан Хмельницький, тікати на Січ, щоб там отримати захист, а згодом повернутися на Україну і покарати ворогів. У нас було вже все готове до від'їзду, та Брюховецький зволікав. Я вже почав здогадуватися, що справа у грошах. Виговський голосив, що буде викопувати скарб гетьманський, попросив дозволу в сімейства Хмельницьких. Дочки наче були не проти, а от Юрков вперся рогом, хотів свою частку. Ото тієї частки і чекав Іван Мартинович, щоб до низовиків і з порожніми руками не їхати. Про все це я думав, лежачи на своїй лежанці. Можна було б так не поспішати, але проти нас закрутилися непередбачувані обставини. Нічого в світі не минає без сліду, в тому числі – і наша присутність у чігрині. Така велика кількість нечистої сили, хоч і на немале місто, все одно забагато. Козаки почали щось помічати. Спершу молоко дуже швидко почало скисати, потім у когось град урожай побив, у когось корова перестала доїтися, у третього свиня здохла, Козаки та їх жінки хворіли, діти плакали по ночах. Люди молилися в церкві, та їм нічого не допомагало. Багато хто з них пропонував братися за вили і шукати нечисту силу поміж себе.